Sziasztok! Sziasztok, akkor ez itt a hétvégi kötekedő. Be is kell, vele is kezdünk a mai adásunkba. A hétvélyi kötekedő nem más, mint a magyar futballról, a fociról, foci nélkül szóló adás. Hárman vagyunk itt. A hétvégyi kötekedőben csütörtökönként, az első, aki le nézek, az Adam, egy Tiós Györg Károsult újságíró, másikunk pedig Kazó István Hogy is én, Hanta, igen. nem keresem a szavakat, a Magyar Plogoszféra felkent pápája, én pedig egy működvelő kispesti, ex-kiúrott sportúságíró vagyok csepregi boton, úgyhogy gyorsan uh, vágjunk is bele a, a közepébe, a mai, a mai adásunkban elsősorban sőt kizárólag uh, a haladásról lesz szó uh, ami egy uh, Szombati futballcsapat, és szerintünk mindennek az állatorvosi lova, a Románia heves ilyen anyázásba torkoló keretében elkezdtünk beszélgetni, hogy minek is az állatorvosi lova. Ö, és hát az egész, szerintem az egész magyar futballnak, az egész 20 év, vagy 30 év magyar futballnak az állatorvosi lova, ö, van, itt, van itt minden ö, önkormányzati politikus által működtetett klub, amikor a, a politikus egyszerre menedzserre, a játékosnak, és egyszerre a tulajdonos képviselője van itt amit a foci bundában, amit írt szigorúan az UEFA. Minden nemzetközi szabályzat tiltja ezt, hogy, hogy ilyen álláshalmozó legyen házon belül. Van itt foci bundában belebukó edző, vállalatot, akit a pályára visznek le a, a meccs után. És, van, tromb, és majd trombit azt azt se felejtsük el. A trombitaréz a réz az már A trombit is játszik, igen. És itt is fel fog tudni, tehetséges e, focisták, tehetséges, és aztán igen. pedig a a mindennek a vé, nem egy, egy, egy nagyon nagyon sittes, nagyon különleges uh, stadionépítés, építés, és mindennek a végén egy mindent bedöntő válasz. Igen, igen, igen, mit az Isten itt is megtaláltuk a történet, még búvó mészáros ha de ez már a történetek hát, végén. Nem is annyira mélyén, hanem a... Ö én azért azt szeretném kiemelni, hogy tehát amikor, a, amikor a haladásról beszélünk, én ugye, hát Diózsia káros útként, ahogy ez a kedves ember emlékeztet engem, én azért így át tudom érezni ezt a helyet, ugyanis a haladás, ezen majd persze biztosan fogunk videlni, ez egy magyar szinten egy különösen népszerű csapat olyan tekintetben, hogy uh, hagyományosan sokan járnak a mecseikre, uh, nyilván magyar szintről beszélünk, egyébként ez 2009-ben, uh, ami egyébként valószínűleg a legjobb volt ennek a klub, uh, klubnak a történelem, során akkor 6600-an mentek ki egy héten a stadionba, ami egyébként egy kifejezetten jó szám, régiósan is egy kifejezetten jó szám. Ezzel akkor a Fradi után a másodikok voltak. Bárján a, a, csak akkor ott volt egyáltalán a Fradi? 2009-ben egyes volt a Fradi akkor. Szerintem 2009-ben már igen. Igen, való, mindegy akkor van az a, a botrányos meccs, meccsetek igen. az üllői. Tényleg, igen. Szóval igen, szóval, hogy a, hogy a Fradi után a, a, a, a nézőszámileg az ország legnagyszerűbb csapat volt, én volt szerencsém párszor szombol járni, az azért, tehát hogy ott azért tényleg látványosan fontos az embereknek a haladás, olyan <hül> tekintetben, hogy viszonylag könnyű belefutni haladás grafitikbe, a kocsmában a, szeretnek az emberek a haladásról beszélni tehát, hogy a csapathoz. Iketemányi kötődésekről beszélünk nekem, mint kispesti szúrkolónak, egy kispesti Nyilván nekem egy hivatalban van egy jóval erősebb kötődésem a, a haladáshoz. Most a, a, a, a sztori egyébként annyi, csak egy pár szóba összefoglalva, hogy, hogy egy Lord koncert miatt indult az egész még a 80-as évek elején, ahol a különböző um, koncertre járó rajongók elkezdtek egymással levelezni. És, a, és ebből a levelezésből kiderült, hogy az egyik honvéd szurkol, a másik haladás szurkol, és elkezdtek összehaverkodni egymással. És valahonnan innen indult egy ilyen, egy ilyen most már lassan 40 éves honvéd, a kis és haladás barátság, ami egyébként azzal jár, hogy mi is szívesen látjuk őket, ha Pesten vannak, járunk egymás meccseire, hogyha közelben vannak. Szombathelyen ők, ők mostanában rendszeresen várnak minket a bográcsozással. Tehát egy ilyen nagyon jó kis hangulatú valami, és hát... Most így hangi, is, is összefutunk. Igazából pár apróságot uh, nem számítva, uh, itt, itt speciál mondjuk az újpest szerepét megnézve, akivel mi nem vagyunk túl jóba ők meg egy picit úgy még, még tartják a kapcsolatot. Alapvetően a, a, a szurkai közeknek az ellenfele is nagyjából hasonlóak. Tehát megpróbálj egy ilyen hát nagyon, ez nagyon a fura nexusunk a halival. Igen, ami, ez a barátkozás, ez egy nagyon izgalmas, ez, ez, ez egy külön. De egyenek tesz így a halit, me, tehát jobban figyeljünk rá, rá egy kicsit. Hogy igen, hogy ugye val elkezdtek különösen egyébként az elmúlt pár évben egy egymással mindenféle szórkoló táborok, de ez tényleg szétfeszíteni a műsor kereteit. Nyilván itt ez egy más, másfajta barátság van. Én azt mondom, hogy túl a, hogy a barátság? Ezt, hogy ezért jól van. Rendszereken átívelő Szóval szerintem, szerintem annak a részének kezdjük is neki, hogy a, a, a, tényleg minden benne volt ebben az egészben, és mondom, a haladás egyébként olyan tekintetben, hát a Pistával annak idején úgy emlegettünk, hogy a haladás ez ilyen klasszikus, ilyen MB más feleségű csapat. Az, mert hogy. 14-szer ki az első osztályból 36 óta, ami a közel világrekord. Én egyszer én, azt gondolom. én nem róluk így azt az egészet és szerintem. Szerintem a legtöbbször magyar, kiesett magyar ö, ö, csapat. A, talán hogyha hogyha Szegedet egy klubnak vennéd, ha Szegedet egy tagnak vennéd. 12 különböző Szegedet, ami kiesett valaha az mb 1 Igen, tehát akkor lehetne azt mondani, hogy, hogy ők többször estek ki, de az az, az 12 darab. Na de hogy átkössünk Szegedin a mai témára, ugye a következő haladás, ami egyszer majd <há> az MB1-be, akkor amikor ők kiesik, akkor az jogfolytonosan ugyanaz a haladás, mint amiről ma akarunk beszélni, vagy sem? Nem, nem. nem Na, azt hiszem, az nem, de ezt. ezt ennek az állíni nézhet nem, utána, én nem, ugye? Én utána résztem, igen, de már akkor is megkérdezhetek, hogy ne kérdezhetek vele, mert, mert nem. Tehát, hogy te legyen szerintem a haladás a, a, a, a, má, már annak is az állatorvosi lova, hogy hogy egyáltalán nem értjük, hogy igazából most, most ez melyik haladás, kitartja fed, mikor alakult, stb. stb. E, nem, tehát, ez így ebben a formában nem igaz, én egy picit utána jártam, és a... És akkor miért nem te mondod Várja, na várjál, várjál. hogy te eddig jutottál. Szóval. Az a Anyaegyesületből, a Haladás MÁV Vasúta Sport Egyesületből 2001-ben kivált a labdarúgó szakosztály, amely azt követően önálló gazdaságítása segé alakult. Későn kezdett, 96-ba indul a történet. Mielőtt, eh, mielőtt ebbe belekezdenénk, Biztos uh, láttad már, hogy okos kell, hogy mit csinálnak, a még többik egy című dokumentumfikben. Nem, a, a történet tényleg 96 ban kezdődik Tatabányán, amikor egy Bíró Péter nevű figura és az ő Lombard nevű cége megjelenik a Tatabánya finanszírozásában. Majd ugye a, a Tatabányának nagyon nem sikerül ez az NB1 bejutás, és 2002-ben Bíró Péter a Lombard céghelyét átteszi Szombathelyre az akkori másodosztályú aladáshoz. És egy éven belül feljutnak. Majd a 2003-4-es szezonban, ami a Lombard haladás második és egyben utolsó éve, a utolsó helyen végez a haladás, és bár menet közben módosítják a versenyszabályzatot, végül nem esik ki, mert osztályozom, bemarad a Nyiregyházával szemben, bíró Péter fogja magát és elviszi ezt a Lombard akkoriban még ilyet lehetett tenni, a szomszédos pápára. <gül> és akkor haladás ott marad teljesen futballcsapat nélkül, mert a liszenszüket elvitték, és nincs, nincs, ami indulhatna. És az a mázli, hogy az a pápa, ami egyébként tizedik volt az MB2-ben akkoriban, annak maradt egy fölös licensze. licensze, amit vele amit az a cég, amit, amit megvesznek, vagy ami létrejön, azt, az ez az a cég, tehát ez a pápával kerül föl, az el, vagy a pápára kerül ez a nem is tudom, uh, ind igen, a indulási joga a haladásnak valamilyen formában, ahol egyébként, ez, ilyen, ez mikor van, ez 2004 nyarán van, igen, egy Dobány Lajos nevű figurával újra alakul a, a klub, és azt érdemes tudni, hogy ez a 2004-ben létrehozott cég az, ami majd idén-nyáron be fog dőlni. Tehát ennek, a, erről a 20 évről fogunk most szerintem beszélni, mert, a, mert amiről te mondtál, hogy kívának az anyaegyesületből, az a, az a rész ment el pápára, a bíró Péterrel. Tehát ami maradt, az viszont a pápa, a uh, haladás ként újra alakítva és szombathelyre költöztetve 2004 nyarán. Igen, de ugyan akkor a kettő, tehát hogy most ugye, hogyha jó értem, akkor hogy hogy hogy ugye hogy ugye, hogy ugye két sportszervezet is van, van haladás néven, már mint hogy a köznéven. Most igen, igen, igen. Hát a, most a, most az egyik abban már abból Maximik nem. Úgy FT és a Szombathelyi MÁV haladás vasúti sport <gül> Igen, de a Szombathelyi mávhaladás vasútas vasúti sport Jó mondtam a nevét, Szombathelyi MÁV haladás vasúti. Igen. 2008-ban alakult csak, kérlek alásan, Zanaton, ami hát... Szombathely külvárosa. Ez egy megyei, megye hármas csapat volt. Ez, ez, ez a Zanat, ez egy pici falu, amit a 60-as években, vagy 60-as évek végén Szombathelyhez csatolnak, és egészen 2020-ig ők ilyen megye három, megye kettő vonalon egy ilyen kis helyi ö, csapatot játszanak, majd 2020-ban felveszik a Zanathaladás nevet, nem, nem, nem különösebb okból azért, hogy a, a, a, na majd ez is majd egy külön téma, az, hogy hány akadémia van helyen mert abból is legalább kettőt fogunk találni, hogy a, a különböző utánpótlás rendszerből felkerülő játékosokat tudják valahol versenyeztetni. És 2022-ben elhagyják az anatnevet, és már felkerülnek a megye egybe, 2023-ban az MB3-ba, és egyébként itt majd lesz egy ilyen bonyolult szám, mert 2023-tól, Ugyanazt a homlokzoltot választják elnöknek, mint az MB2-es szombathelyi haladás, ami bedől 2024 nyarán. Tehát idén. Igen. igen. És ugye volt, -e, volt -e egy időszak, amikor éppen ezért teljesen megkülönböztetőben volt, hogy, hogy, hogy most éppen melyik haladásról beszélünk egyáltalán. Igen. Meg van éppen csődben, ki... Ugyanaz hov, volt a. És... Nem csak az elnök volt ugyanaz, hanem Szántó Erzsébet néven a klubmenedzser is ugyanaz igen. volt. Tehát, hogy ilyen, ilyen tényleg, tényleg nem lehetett meg, megmondani azt, hogy az utánpótlásból ami vagy az Illés Akadémia helyben, vagy a Király Szabadidő Egyesület, tehát hogy az, az utánpótlásból felkerülsz, akkor melyik csapathoz fogsz kerülni egyáltalán? Hogyan, hogyan történik itt a játékosoknak a mozgása? Ja, teljesen értéte. és ugye mo most még annyi, hogyha, de persze most már ezek szerint lehet, hogy ezt is rosszul értettem, hogy most a hvs -e az, ami az MB3-ban indulhatott. Eredetileg ők ugye nem indulhattak volna, mert hogy, mert hogy a válmegy es egy egyben szerepeltek volna, és végül is aztán ez lett a díl, hogy a a haladás kieső helyét, mármint, hogy a, hogy a megszint haladás kieső helyet, azt igazából ők kapják most meg. Hát az, ahhoz azért tényleg ilyen MLS, MLS elnökségi ülés legyen a talpán, amikor azt megállapították, hogy itt most mi történt. A lényeg az, hogy most van egy haladás a harmadosztályban, jelenleg ez a legmagasabb szintű futbalszombathelyen. Igen, és akkor az a megye, az a megye egyes csapat, az hogy kapta meg az MB3-as indulási óvot, hiszen igen. pont erre van szó, hogy Én, azok igen, nem hiszem, kaphatják meg. Talán, talán nem estek ki, vagy kiestek? Ki kiestek? Hát, hát igen. Ez, nem, szóval ez az igazság, hogy ez, ez az egész sztori, ez tényleg a magyar foci legsötétebb mm. időszakát idézi egészen fantasztikusan. Ugye ma, majdnem olyan jó, mint a híres Balatonidiós Győr története. Nem, de, de. Ja, ez, ez valóban egy klasszikus időszak, az hogy, az, hogy most, hogy, hogy, hogy hogyan létezhet egyáltalán haladás, de, de ne felejtsük, az elmúlt 15 évben azért voltak ilyen furcsa dolgok, tehát a csődbe ment Újpest, újjállakított céggel maradhatott az NBA-ben, de kizárták az igazolásból. Tehát itt azért voltak ilyen problémák, vagy 2003-ban ugye a Honvéd, ami szintén megszűnik, és újjállakítják az NBA-2-ben hát több, több alapítási Nem, is két, volt te... a címerében a Honvéd. Ki, ki esett ugye a... Kiesett ugye a haladás? Az a szombat helyi haladás VSE, az kiesett az MB3-ból. Igen? De felkérte az MLS, hogy szerepeljen mégis ó, oh, oh. na hát, na jó, na szóval igen, ilyen, dolgok vannak, ezeket, ezeket nem lehet követni, és akkor igen, most már tényleg térünk vissza kifejezetten. a úgyhogy előtte kizárták, ugye a nem ékedte, Az a hogy hogy már azért már azért, azt is érdemes megjegyezni, és én azért tudom tudom azt mondani, hogy ez az, hogy az azért egy tradicionális klub, mert a holland illeszbe, és Király Gábor egyébként kikerült, az azért mégis csak volt, hogy hogy szombat vagy, vagy hát komand vladimir, hogy hogy ilyen nevekkel, de uh. hogy ott mégis csak volt hagyománya annak, hogy magyarországon szinten magas a jegyzet, játékosok kerültek onnan ki. Szerintem, szerintem az átlagosnál egyébként jelentősen több. a Sárvári volt, de ez most lényegtelen a történet szempontjából. Való igaz, hogy, hogy elképesztő játékos mennyiséget termelt a haladás az elmúlt 15 évben, de csak ilyen tényleg felsorolás szintjén, hogyha... 20-30. Tehát olyanok, olyanok, akik csak a válogatottig eljutottak, mondjuk Kovács István, aki később ugye a Videótonba is szerepelt, Devecseri Guzmics a két belsővédő, a akiket, két akiket ismertünk. Séfer, a mai válogatottból Séfer ugye az MTK előtt szombathelyen játszott, Rózsa Dániel, aki kapus volt a Pintérérában pár meccsen, de mondjuk Ugrai Roland, Stíber Zoltán, vagy most Varga Barnabás, Kis Tamás, mind-mind. Halmosi szóval ilyen... Péter, Péter, Péter, a Német már a Kis Tamás, ezek mind beállám hát utánpotlás be... vállalatosságé, igen, még, még ugye azokat nem is számoltuk, számoltuk akik egyébként nagyon nagy reménységük voltak, és igazából a haliból igazoltak el, hogy aztán bebukjanak teljesen. nem hát az a hegedűs, a belső védő, aki felcsútra, aztán hozzáltak is került Diós Győrbe. I I I, igen, természetesen szegén. már próbálom szegény. Igen, igen. Na mindegy, szóval, szóval hogy, ez egy, hogy ez egyébként így messzül nézve egy egész jó kis műhelynek tűnt. Hát nem csak műhelynek, hanem nagyon-nagyon hasonlított a, a debreceni modára, nem tudom, emlékeztek, amikor a 90-es évek közepén, hát át, te nem biztos, de a Boti lehet, a 90-es évek közepén a debrecennek volt egy bronzérme. És utána a, a játékosok... 1995 túl... Fehérváron szerzik meg ott vagyok, utolsó forduló. Nem adásszünet van, elakadt a szabunk egy pillanatra. A... Ha hát ott vagyok, már majdnem megütnek a rendőrök a kezdőkörben, mert beszaladtunk a pályán. A közepére mindegy. Oh, um, okay. És akkor nem tudom, akkor úgy mennek el utána a játékosok, Dombiti Bis, Andor külföldre, hogy, hogy még a repülőgépre felszállva, még visszaintegetve azt mondják, hogy egyszer visszajövünk és bajnocsapatot csinálunk a Debrecenből. És mm. a Debrecen a 2000-es évek közepére tényleg visszajönnek ezek a játékosok, és tényleg bajnok csinálnak belőle. Hát igen, a... mert hogy nem kellenek máshol, de hogy... Jó, de hogy a haladás nagyjából egy hasonló dolog volt. Ide visszatért Illés Béla, ide visszatért Halmosi, ide visszatért volt. Ide, ide visszatérnek a játékosok, Csak... mert van egy olyan, olyan, ö, olyan közeg ott ö, a szombathelyen, ami, ami egyszerűen visszavonza, visszavonza a játékosokat bárhonnan, mert, mert közel van az osztrák határ. Nem, mert ugye ezt szokták mondani, hogy az egy, az egy tényleg nagyon sok embertől hallottam, már volt, volt ugye 20-30 évvel ez olyan csajom és szombathelyi, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon idillinek tűnő, de valójában toxikus kisváros, ahol mindenki ismer mindenkit, aminek megvan az előnye, de megvan a, a, a hátránya is. Uh, és igen, de és akkor mi a, meg, a megfejtésünk, mert szerintem megfejtés nincs, de hogy, hogy, hogy, hogy Mégsem tud ebből kijönni valami, valami igazán nagy dolog. Most azért ezt egy 29-es év dobogót az ne már nagyon hogy nagy dolog. nagy dolog belőle, uh, be, hiszen no, nekik az egyetlen értékük azok a néha-néha feltűnő játékosok, akiknek az eladásából próbálnak tovább eviczkélni a következő évet. Igen, azt is mondod, hogy már-már egy piaci alapon működő klubról beszélünk. Ezt, <gül> a, ami, de Jó, van, igen, van, igen. Ami, és ezt röhögjük ki, ezt, hogy nem, igen, ez így, egy, így. és ez most gyorsan rökszítsük, hogy ez egy, ezek népszerű dolgok, de nem életként struktúrák, tehát teljes mértékben életképtelen ö, struktúrák. De nekem az, a, nem megfejtésem, az a kérdésem, hogy érted, van egy város, ahol ott van egy királyából, akinek azért van egy világlátása, van neki infrastruktúrája, van ö, tud menedzsálni valamit, van egy illésbél, jó közel a amíg, amíg félre nem ö, nem tudom, hogy mit jó mondani rádióban, élőadásban, de félre nem valami zárt. ugye Mészáros Lörinc ex, ex szóval, hogy, hogy, hogy ezek ilyen gazdaságilag, meg szakmailag ö, a város is minden esetben ott, ott volt a klub mögött, és még, mégsem, hogy nem tudnak egyfelé húzni, nem tudnak egy valamit ö, ö, ö, hogy mondjam, vinni, működtetni, ami, ami egy, ami egy önmagát eltartó is. Én azt mondom, és... egy kicsit térünk vissza a kronológiához egyébként, mert szerintem igen, nem érti is, Szerintem igen, itt a kronológia lehet, hogy segíteni, Ró, de Jó, csak de lass vagy röviden mondják. Inkább, inkább úgy foglaljuk össze a kronológiát, hogy a Boti gondolatára fűzzen föl a, az idővonalat, hogy, hogy ez a mégsem tudnak. Tehát itt általában az volt szombathelyen, hogy mindig volt egy viszonylag stabil tulajdonosi szerkezet, de mindig csak ilyen 51, vagy valahány ilyen marginális, tehát épp, épp hogy többségi tulajdonnal, de akkor egy picit nyugalom volt. Ez, ez, ez egy csomószor, vagy, a, vagy az Illés és a Halmai által ö, tulajdonolt Halmiel KFT volt, vagy maga az önkormányzat. Vagy maga az önkormányzat. De mindig az volt, hogy, hogy volt egy ilyen viszonylag gaz, nyugodt gazdasági stabilitás, egy alacsony szinten tartott költségvetéssel, ahol mindig megjelent esetleg, vagy nagy ritkán megjelent egy szereplő, aki egy kicsit többet akart szombathelyen. És mindig ezek a picit többet akarások lehettek azok a, a problémák, amik a, amik a szombat helyet végül arra a sorsa jutották, mm. hogy hogy, hogy nem egy ilyen hosszú távon gondolkodó stabil egyesület lehet, hanem egy széteső valami. Jó, de ez a viszonylag a stabil működés is jó, akkor vennünk vissza, ez már 2010-es évek, mondjuk nem a legeleje, de a, az, a, az, a, az a városi legenda, hogy, és ezt sikerült leírnunk 2016-ban, és nem helyiregőződött a senki, ezért elmerem mondani, hogy Orbán Viktor azt mondja a, hal, a meg az illésnek a a, a lelátón, hogy uh, srácok, semmi gond, küldöm a Vitelszkit, már csak hozzáadtam nem... És 2011... hogy Azért hogy a az az egy uh, ilyen osztrák hátterű. osztrák hátterű, családi szépen. hátterű uh, építőipar és vasúti építőcég. Igen, igen. De 2016-ot mondtál, a Switzerland már 2014-től névadós szponzor. 2016-ban írtuk le. Azt mondtam, hogy akkor írtuk le ezzel korábbi, a a korábbi a no, De hogy annak a haladásnak, ami abban a pillanatban 51%-ban önkormányzati tulajdonban van, 44%-a illéshalmai tulajdon, és 5%-a megjelen a Sélei Róbert és Buti, Buti Robert által fémjelzett haladás marketing KFT 5%-kal, ők majd később egy fontos szereplők lesznek itt a történetben. De hogy a Vanó a az, az valóban 14 és 18 között névadóként támogatta, támogatta a Halit, amire azt érdemes tudni, hogy egyébként ez volt a, az MB1-es korszakuknak a vége is. Tehát, hogy a Szvitelszki kiválásával a haladás talán 11 vagy 12 év után, kiesett az NB1-ből, talán igen, tehát igen, 11 évben. Nem, 18-ban. 19-ben estek ki 18. az NB1-ben, és. Hát a, két, a stadionuk átad el. 2018-ban adják el a 17-ben adják el a stadionukra? Nem, de mindegy. Biztos, hogy 17-ben. Hát az a név, hogy 2008-ban jutottak fel, ugye rögtön egy bronzérem, és akkor a 11 évig fönn vannak, és ahogy eltűnik a szvitelszki a rendszerből, uh, és az ill és Illésbéláig többségi tulajdon szereznek, egyébként ez 2015-ben van, valamint a Marketing Kft. is megemeli a, a tulajdon részét a haladásban. Akkortól kezdve el valamilyen ilyen erózió elindulni. Nyilván ezzel összefügg az is, hogy átadják az új stadion, ami rögtön egy óriási finanszírozási Ró, csőd lesz. Arról nagyon szívesen mesélek. Mindenképp. Szóval... Hát én ugyanéztem, hogy 18-ban, de a boton 17 az, hogy 17-ben. az a 17-ben volt a stadionavató meccs, és aztán utána 18-ban kezdődtek el a valódi sportélményeket, de nem is ez a lényeg. Szóval hogy, szóval, hogy átadták a szombathelyi stadiont, azt is érdemes hozzátenni, hogy az eredeti Rohonci úti stadion az, az talán az ország egyik legrosszabb állapotában lévő stadion. Tehát a, ott az, az tényleg életveszélyes volt már ránézésre is. Valamit kellett vele csinálni. Ott egyébként nagyon vicces, amikor átvettek a stadiont, hogy Puskás Tivador az akkori egyébként kdnp polgármester azt mondta, hogy azért kapta ajándékba a város, mert jól viselkedett. Úgy azért esítjük, hogy a Fidesz kdnp univerzumban pontosan mit akar. Aztán egyébként le is váltották Puskást, és elvezek ki kormányt, ez van az óta, de erről majd még beszélünk. És a projektet három éven keresztül készítették elő, és ehhez képest ott sem lett piaci alapon működő üzemeltető, tehát hogy fel felé védettek egy szupermodern arénát, de arra nem gondoltak, hogy ezt valakinek fenn kéne tartani, mert az erőző ilyen azt az tényleg bagóért felletett, mert nem kellett mit csinálni, úgyis rohadt már nem lehet. Ez viszont ez ugye pénzbe kerül világításra, karbantartással, stb. stb. Ez és konkrétan a sportcsárnokat is építettek a stadionban. Igen, hát, igen, a, itt az a költségvetés az a sportcsárnokkal együtt értendő, ami végül lett. És a dolgot ideiglenesen a haladás sportkomplexum fejlesztő KFT-re bízták, ami az önkormányzatnak 6,8 millió forintjába került viszonylag gyakran, és, és, és ebben még nem volt benne mondjuk a gyep, -gyep karbantartása, tehát hogy, hogy, hogy, hogy ennyire szétcsúsztak itt a dolg, tehát hogy felépítettek egy vadonatúj stadiont, amit így odaadtak szombatján, hogy akkor így legyen valami. Uh, ez, idő, ma, ez majdnem mindenhol így működött. És uh, ugye, jó ja, persze, de itt, itt, itt volt belőle, meg azt hiszem, hogy pont Miskózon először nagyon látványosan gondolt, hogy nem találtak céget a stabil üzemeltetéséhez. Hát, de Debrecenben a... ugye azért volt könnyű, mert Debrecenben észre csinálták, és ott van benne konditerem ételem, tehát az itt tudott pénzt Igen, is Igen, ott is, a, ha jól emlékszem, a tulajdonában lévő egyik cég az üzemeltető, ami ráadásul valami furcsa módon a mi diákunk a közvetítő cég is egymással. E de, a de az jen, ilyen, e működött működik, e a ilyen, Még a, ruka a most már nem is. működik, meg most egyébként a Diógyüri már, már nyereséges, tehát senki nem érti, hogy miért. Tehát de de ott is működik, mert rendeznek dolgokat. De, de, de, de várjál, menjünk már vissza, hogy. Várjálom, bocsánat, csak most már hagyd a végig ezt a stadion dolgot. De a stadionra akarok mondani, a megbétest, és ugye időközben jött egy váltás az önkormányzat részéről, egy színváltás és ellenzék önkormányzat érkezett, ahol viszont jelezték, hogy nekik egyszerűen, tehát hogy ők nem, nem, nem, nem tudják ezt kifizetni. És hát addig-addig ment ez az egész, ameddig végül is ez, ez a haladás sportkomplexum komplexum fejlesztő non-profit KFT, ez végül is ingyen az állam tulajdonába került, és azóta is áll, tulajdonképpen az állam tartja fent a szombathelyi sportkomplexumot, de már ott is benne volt, hogy a klub és az önkormányzat. Egyszerűen, egyszerűen nem, nem tud ekkora teherrel megbírkozni, mint amikor ez az úgynevezett ajándék rátett. Hát ez sehova nem megy. hát Fejérváron is át kellett venni a, vá a városnak a klubtól. A Kisvesten is most vett át az, az állam. Együtt senki, tehát meg, meg együttem már, már ezt így megszokták. De szombatján ebből ugye kifejtett, hogy ez az első, ahol balhésznek miatt, hogy nem már. Na jó, jó, de az a stadion is hogy keletkezik? Tehát az is ugye úgy van, hogy, hogy 2016-ban uh, uh, írják ki rá a, a közbeszerzést, és uh, 16 év, nettó 17 milliárdnál áll meg a stadion. Tehát hogy, de, de lassan 8, lassan, uh, lassan 10 éve lesz. Tehát az, az a rohadt nagy összeg volt. Jó, és de ugye, Értem, de akkor is, akkor is sok volt. És uh, ugye ott a, a, a, a volt a sztori, hogy, hogy volt rá 13 milliárdjuk uh, a kormányhatározat szerint. Tehát vol, volt rá érvényes kormányhatározat, és uh, a Közbeszerzési eredmény az ennél milliárdokkal magasabb. Tehát, hogy milliárdokkal magasabb bért el, és a pályázatot, a közbeszerzést kíró stadion megvalósító cég, most egy, hogy hívjuk, uh, nak a vezetője úgy fogad, úgy dönt, úgy dönt a közbeszerzés eredményéről, hogy nincs rá fedezet. Tehát, hogy ez mondjuk konkrétan teljesen törvénytelen dolog, majd a kormány egy titkosított kormányhatározatban dönt arról, hogy kiegészítik ezt az összeget. Szóval igen. Hát jól értem, hogy a, amikor Kispesten az történt, hogy 5 milliárdot szánt a kormány az új stadionra, de minden jelentkező azt mondta, hogy 15 alatt nem tudja kihozni, akkor nálunk minden egyes közbeszerzés érvénytelen volt, mert nem, nem. érkezett érvényes ajánlat abban az összegben. Nem feltétlenül merül, tehát hogy ugye azért közben te hozzáigazíthatod a, a, a fedezetet. Csak Értem. ott a döntés, elfogadták, hogy, hogy, hogy ennyire építjük fel a stadiont, és nem volt hozzáigazítva a fedezet. Tehát fedezet nélkül vállalt kötelezettséget. Ó, Na, hát de, ez egy új, év, az... új pont, igen, erre már én sem emlékeztem. De, de, de, én meg csak azért, mert hogy erről írtam többször és... abban az időszakban. Tehát, most és és, és -e szóra szóra, ugye ugye, ugye, hát, ugye azóta már azért történtek hasonlók, de, de, de akkor <coughs> ez a csapat a építés évében, azt hiszem, de lehet, hogy csak a következőben, de, de, de csod nélkül kiesett az NBA-ből. Ugye nem, az idén Nem, 17-18 évek maradnak legyen. Igen, tényleg 19-ben 19 esnek de az legyen, ki. Az a lényeg, hogy visszajönök gyorsan, és akkoriban, ez ugye 5 évvel ezelőtt, akkor még azért az ember röhögött rajta egy kicsit, hogy na hát az MB2-ben milyen Csiriviri stadionok lesznek, azóta ez már azért egy elég általános dolog. És onnantól egy olyan elképesztő lejtmenet kezdődik, amit, amit, amit így nem... De hát igazából ilyen beláthatatlan, tehát senkinek fogalma sem volt volna, ugyanis, és akkor itt rátérnék, hogy nincs ö, ö, ellen, ellenvetésetek, hogy ugye me megjelenik ez a Homlok Zsolt nevű figura. De azért majd még menjünk vissza, még 2011-re például. Tehát, hát a nerfocit akkor vegyük el, hogy 2010-től, tehát igazából a haladás szigorúan az eredményeit nézve, meg a játékos politikáját nézve, és most, most hagyjuk, hogy be, be hány be párhuzamos haladás van éppen meg, meg mi. Szigorúan ezt nézve, amikor megérkezik a Fidesz kormány telezsebbel, amit csak a focira akar költeni, akkor a haladás éppen egyébként a csúcson van. Tehát a, a dobogó volt, óriási dolog volt, ö, soha nem volt jobb eredményük, hogyha azt a nélú kupát nem számoljuk. <gül> Éh, és hát ebből mi történt? Ja, egy 2010-ben, igen, de 2010 uh, után, után még nem érkezik meg a nervóci, akkor még így bele-bele nyúlogatnak dolgokba. De azt még nem nevezheted a focinak, mert hogy, hogy nincs a a 12-ből ki 12-ből kívül még nincsen annyira durva beágyulás, hogy a a struktúrákba egy csomó ideig. Uh... Hát a rendszer még csak így építkezett. Igen, szponzorok szóval. már azért kezdték meg Szvitelszki. Például Szvitelszki az egy ilyen, tipikusan egy ilyen dolog volt, hogy ha érvényesülni szeretett volna a rendszerben, akkor neki az egy ilyen teljesen triviális dolog volt a sportfinanszírozásban. Jó, az a, jó de az, az, az mondjuk az, az a világ életében így volt a magyar futballnak, Lepsze. hogy ez mindig így volt, hogy, hogy ha Jaj, valaki javán. jobb akar lenni a város és. Megbízásokat akar kapni építőipari vagy mélyépítő dolgok, hát egy városban, akkor bár a valami. Ezek viszonylag olyan nagy összegű közbeszerzések, amik fügnek az adott politikai hatalomtól. Igen. Tehát 2010 után szóvalamon. ezek nem véletlenül jelentek meg, ezek a szponzorok. Igen, de tehát, is megjelennek. Értem, csak már, tehát már van egy ilyen fajta belenyúlás a rendszerbe, hogy lecserélődik a szponzori háttér, mm. vagy a névadó szponzori háttér. Azért ne felejtsd el, 2010 előtt a haladásnak az Es -Oliver meg a Milos volt a szponzora. Mi az a Milos? Te Én nem. Az első az valami. Az volt A Mirosra már, ne, de biztos vagy fuvarozás, azoknak van ilyen nevük, nem? Úgy tudom elképzelni. Na de akkor, Boti, ne, ne keresgél, hanem 2010-nél tartunk, és itt ez a, azért az a te kedvenc témát szerintem. Ja igen, én akkor elég sokat írtam erről, mondjuk pont a... Pont a ugye van egy edzője a, a 2011-ben ugye a haladásnak, úgy hívják, hogy Acér Zoltán, és uh, már, már egy, egy, egy akkor, uh, akkor 40-es évei uh, elején járó, járó 67-es születésű uh, fociedzőről van, szó, szóval, aki egy ilyen uh, viszonylag balsan jegyzett, de nem válogatott futbolista is volt, uh, és ő uh, uh, a pályája, az edzői pályája elején járó viszonylag, és uh, Hát 2011. november 30-án lejön a videóton haladás kupamérkőzés végén, és látszik a kamerákban, hogy odalépnek mellé <gül> ö, emberek, akik ruhában vannak, de a foglalkozásukra nézve rendfenntartók, és hát letartóztassák szegény edzőt, mert hogy bunda gyanúba keveredett. Hú, ez ugye erről három és fél hétnyi adást lehetne ugye erről beszélni, hogy mi az a bunda, meg mi történt, tudom, egészen nem tudom, 1901-től kezdve a bunda terén a magyar futballban, úgyhogy nem fejtjük ki az egészet, az a lényeg, hogy, hogy őt aztán el is azért, mert hogy nem jelentett a, a, a focibunára, ami nem a haladásban történt, hanem még a 2008 2009 es szezonban a siófok játékosok próbálják adni-venni a, játé a, a a meccseket, azt árítják persze, hogy nem sikerül, meg nem tudom mi, és hogy az acél nem vett át egy forint kenőpénys sem, is ezt ezt, ezt Állítja meg a bíróság is, de Szépen, nem... Legyük őzíték, ha a legszerencsétlenebb ilyen bunda-bodrányban elítélt ebben, akiről hogy még pénzt se keresett belőle. I, igen, de hát ugye azért, na szó, azért hogy, hogy fogalmazzuk ezt műsorképesen, hogy azért az Újpestben játszó egykori játékosokról már a 80-as években terjengenek ezek a, a pletykák, hogy, hogy hát hajlamosak befolyásolni övedményt. Hát kérlek, Ö, én, én egy, egy... Egy, egy meg nem nevezett. Azért elég nagy hírű egykori focistából lett edzőről lehet hallani szintén jó fokon, hogy bementek hozzá árulkodni a játékosai, hogy, hogy, hogy, a, hogy a többiek el fogják adni ezt a meccset, és ez a kiváló nevű férfi azzal reagált erre, hogy ő is megrakta, vagy megrakatta valakivel itt Tehát hogy ez egy. azért van ennek történelme. Azért, azért az acél nyilván egy ártatlan volt ebbe az ügyben, és csak a jelentés sikötelezettség elmaradásaért lehetett őt megbüntetni, de azért bennem azért mindig ott mutaszká egy ilyen pici kis ördög, hogy nem csak siófokon volt ő előtte edző, hanem a reacnál is a, magá, ahol, ahol gyakorlatilag és most ezt, ezt hát is a, a, a klubmodellt húzták föl gyakorlatilag a, arra, hogy annak az időszaknak a, a bundapok hálójának a közepén ö, ö, van minden bizonyja, bár ez okaratolva nem lett, ugye Kutasi Robert, szegény néhai Kutasi Robert, aki amikor elkezd ömleni a, a tényleg a szarlé ennek az ügynek a kapcsán, ő, ő ebben a, pont ebben a pillanatban öngyilkosságot követel egy zúglói panáltetejéről. Most nyilván öt nem fogjuk ócsárolni, meg nem, fog, nem fogunk róla beszélni, meg hogy nem, minden, de hogy, azért, de én... hogy ebben a közegben edző én először acélzoltán Zoltán, szóval biztos nem hallott még arról, hogy, hogy játékosok a bizonyos kockás füzetben. Ami máig nem került átadásra szerintem. A, ugye itt a boton, amire célzott, hogy a, hogy a legendák szerint a 2010-es évek előtt, vagy azon az időszakban volt egy legendás kockás füzet, amiben ezek a hmm, magyarországi közepén, vagy közepén, igen, korábban, ami bekerült az egyik uh, magyar sportlap szerkesztőségébe, és, uh, és ott uh, abban a füzetben gyakorlatilag, ha nem is tételesen, de le volt írva egy ilyen, egy ilyen nagy hálózat, hogy ki, hol, merre, mit, esetleg mennyire milyen eredmény helyett, mit, hol lehet ezzel mit csinálni. És ez a, ez a füzet, legjobb tudásom szerint, soha nem járt se az ügyészségen, se a rendőrségen. Lehet, hogy járt, de nem. A, abból, de valahogy nem lett igazán következő Abból nem lesz köve, Nem Mondjuk, abból lesznek következmények, igen. Az egyik magyar sportlap, az egy nagyon erős, hogy pontosan honnan, honnan tudtad az ember, hogy melyikről van szó, hiszen gyakorlatilag másfél. Az, az egyik naponta megelnő magyar sportlap, ami papíron is, napi megjelenik. Igen, igen. Hogyha jól tudom, állami tulajdonba került mostanában. Igen, de én nem állítottam semmit. csak sem sem azt hogy hogy sportlapnál volt. Igen, és a főszerkesztőnek semmi köze egy gyümölcshez, amiből bort készítenek, igen. <tos> Azóta. <tos> <tos> <tos> Na mindegy, szóval térjünk vissza, vissza a haladásra. Na de <tos> igen, az igen, az igen de hogy valójában a haladás történetben tényleg az az érdekes, hogy 2010-ben vagyunk, és, és amit én máig nem tudok, hogy ők szándékosan választották az acélt edzőnek, vagy pedig úgy gondolták, hogy ő egy jó képességű edző, akivel a haladásnak Hosszú távon is lehetne gondolkodni. Tehát hát, ő... erről kérdezzük meg Ceglédi Csabát, aki ugye védi a bíróságon, Zoltán. A Igen, Ceglédi Csabáról beszélünk, csak hogy tisztázzuk. Igen, az igen. Az igen. nagyon fontos. Igen. Nem Ceglédi Gergő, hanem Ceglédi Csaba. Igen, igen. Tehát ő ugye Ceglédi Csabát már a 20-as évei elején elítéli jogelősen. Igen, nem, igen, igen, viszont itt szombathelyen azóta is egy különösen, hogy is mondjam, fontos embernek számít. Sőt, lenyűgöznék, a dk is egy különösen fontos embernek számít, már lehet erről két. 24 őszén beszélni, hogy valaki fontos a belül. De hogy igen. Hát te is fontos vagy a nyárnak érted. <gül> na, na, nagyon jó poénban van vagyok. <gül> na, Szóval igen mondad még ezt az acél dolgot. <gül> akkor nem, ezt fejtegessük? Figyelj, ez, ez, ugye, ez ugye rohadt messzire menne, tehát hogy, hogy, hogy magának egyébként a haladásnak a sztoriában nem, nem egészen pontosan tudjuk, hogy, hogy, hogy hol, hol van, de az egyik, az egyik legmegrázóbb jelenet gyakorlatilag a magyar foci legalább elmúlt 30 élet, de lehet, hogy több idejének a, a, a, a történetében, hogy hogy Magyar valaki kitelek, lesétál. Kis padról. És, és ugye másfél órán keresztül hallgatják ki a stadionban. Igen. Tehát tehát ugye, az... tehát, és aztán elviszik Pestre, és nem taxis. Hoza, hogy az, hogy, hogy azóta egyébként Acél Zoltánnak maradt labdarúgó karrier, az eltétes után hiszen volt a harmadik kerületnél. Uh, Hozár Sziget-Szent Miklóson. Kétszer is volt Mishlenben, most pedig az MB3-as Pécsnek. Hazatalált Pécsnek? Na szóval, ja, szóval, szóval volt ez, ami, ami azért egy különösen durva sztori, és, és hogy mindezek ellenére, ugye a haladás így valamennyire így mondom, így úgy, úgy tűnt, hogy, hogy, hogy így elkezdődik az, hogy megérkezik a NER, kaptak új stadiont, és ugye hát azt hiszem, hogy most már rátérhetünk erre, hogy megérkezik annyira a NER, hogy az eredetileg csak nagyon titokzatos társadalmi elnökként hivatkozott Homlok Zsolt, egy vállalkozó, többek között ilyen vasútépítő. Foglalkozó céget. Hát, de, de ő azt vitázs, a, a vezetője, tehát ő úgy de érkezik, még a 2010-es évek közepén a haladásta, haladáshoz, hogy, hogy, hogy a, a szviteszkinek az egyik vezetője, azt mondjuk, most meg nem, lehet, hogy a Pista jobban tudja, azt meg nem mondom, hogy a Svitelski miatt érkezik uh, szombathelyre, vagy a Svitelski szombathelyre érkezik, uh, mert Orbán Viktor azt mondja, uh, és úgy jön Homlok Zsolt, és aztán Homlok Zsolt. A homlok nevét én 2018-ban találtam meg először a haladással, de pedig előbb, szerintem már előbb ott előbb van. Volt ő, a, a sportklub résznél már előbb ott van. Tehát, hogy a. 2015, tehát még az nb 1 szakaszban már ott van. De a sportklubnál, ami tényleg teljesen más működik, mint igen. a... A futball, a, azért, a futballnál, keresztem. ugye, igen, tehát, hogy ez a, a, a, a, az, hogy a társadalmi ennek egyébként mit jelent, azt az, az, az úgy azóta se igazán sikerült tisztázni, és aztán nem sokkal később, de, már nem emlékszem mondani, de talán ilyen két évvel később végül is hivatalosan is a nevére veszi ezt a klubot. Úgy van, hogy 2017 novemberében ugye a stadionot, rá is kerestem, meg, mondom, ott voltam, meg tudom, hogy, hogy, hogy, hogy ki... Mindegy, szóval ki, kivel kíván, mikor mi történik, és azért tudom, körülni, hogy körülbelül 2017. És ha állunk, a, állunk a, a meccs előtt a, a, a stadionásorban, meg a kocsmában is volt, a, és akkor az emberek beszélgetnek, és a, már akkor ugye az van, hogy majd jön a, majd jön a Mészáros igen. veje, és még évig nem érkezik meg. Viszont azt azért úgy, érdemes hozzátenni. Hogy, Mész, hogy Mészáros-Lőrinc csapattal játsszák ugye a nyitó meccset, Na igen, igen, pont az a lényeg, hogy ugye a Mészáros-Lőrinc féle ilyen hálózat, egy csomó ideig, több, több helyen is ilyen, ilyen kertek alatt Kezdődött el. Tehát, hogy a haladás még nem volt hivatalosan a, a kör része, de már a mészeles Mész horvát foci csapatával, az eszékkel játszották a stadion avató ami azért tehát semmilyen értelme, tehát semmi más értelme nem volt annak, hogy az eszék, hogy egy horvát elsőszér csapattal lavassák a stadion, csak azt hogy hát a Lőrinc lesz leszólt, hogy ugorjanak már a szomszédba egy kicsit. Igen, és ott van Mészáros Lőrinc a VIP szektorban, igen, és, igen. és úgy van világítva, mert ott voltam, hogy fotossában voltunk ott, igen. és úgy volt világítva, hogy net úgy a VIP-be, tehát úgy voltak mm. a lámpák bárítva. Az egyik legfontosabb része, hogy az itt se feljösség hogy a Homlok Zsolt, egy, ö, akkoriban még a házastársa volt egy bizonyos mészeres Beatrix nevű igen. asszonynak, ö, ami, hát, és hát kap A igen, lehet, igen, nem. És ugye, tehát nyilván Mészágos Néz lányáról beszélünk, és ö, hát egy ekkor nagyon felfelé ível az ő vállalkozói csillaga, ugye különfélet, hát ugye alvállalkozóként több vasútvonal, fel, akkor még újított fel vasútvonal a kormány. Több, több vasútvonal felújításában is benne van. Azt hiszem, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalban is benne volt eredetileg a cége. Hát igen. Tehát, hogy, tehát hogy, ez egy, hogy ez egy ilyen prosperáló történet volt, és nyilván a haladást azt így a nevére vette, és még magyarázta is nagyon-nagyon sokszor nyilvánosan, hogy ő egy igazi játékos termelőt képzele, külföldi példákat mondott el, azt hiszem az Ás Róma nevét is felhozta, mint ilyen. Tehát, hogy, tehát, hogy jól ment a szövegen és természetesen megkapta a Mészáros Lülinc mezmárkáját, a turult a, azonnal az első közt a haladás. eredetében az hiszem, játszottak, és ők is Természetesen a Sanióvonalaton az, az, az, az, az, az, az, ja, az első 2021-ben. Az első közkapcsolat. De nem, igen, 2021-ben, amikor a homlok megjelenik már uh, ilyen uh, messzponszorként a vasútvillel, akkor lekerül a turul, és újra visszamennek a Didasra, és a Homlok már azzal. Jó, ja, megjelenik. Meg. Na, na igen, na igen, de na, és akkor, akkor elkezdődik egy ilyen nagyon-nagyon látványos erózió igazából szombatján. Tehát, hogy van az ígérgetés, hogy itt micsoda feljutásról beszéltek az mb 2 meg, meg egy csomó szép, szép terv, de mindig minden, jól láthatóan egyre csak rosszabb lett. Már nem termeltek ki igazából a játékosokat, már nem adtak el semmit, az egészből így történt egy ilyen köldöknézegetés. És már telj... lehetett hallani a tavalyi szezonban rendszeresen, de már talán a tavaly előtti szezonban is rendszeresen, hogy már azért késegetnek a fizetések. Az hiszem, hogy volt egyszerűen, hogy titokba csökkentették a játékosok kollektív fizetését. Tehát, hogy azt a COVID idején szerint majdnem szerint mindenki, mindenki megtette. Tehát azt, azt kihasználták a COVID alatti lezárásokat, ja, A ugye, legtöbb klub azért 15-20%-ot, vagy még én többet. Úgy, én úgy tudom, hogy ez egy Covidon kívüli történet is volt, tehát hogy ez nem a covid összefüggésben történt, nyilván soha nem fog kiderülni. A lényeg, hogy, hogy, hogy jó látható, nem igazán maradt motivációhoz vezet, hogy ezzel a nézőket is szép lassan elvesztették, már itt bőven ilyen ezer alatt jártak meccsekre. És hát egyszer csak többen, például több vasútvonal használóinak, akik szerettek volna mondjuk munkába járni, vagy ilyesmi, feltűnt, hogy nem haladnak ezek a vasutak, és ezzel együtt az is felült, mintha a haladás, most már nem elmaradnak a fizetések, hanem még nincsenek fizetések igazából, mert hogy kiderült, hogy a Homlok Zsolt elvárt Mészáros Lőrinc lányától, beatrix és Emiatt a Mészszer és Lőrinc, tudja, ugye a, a nemzeti középosztály, az, az ember, akinek jobb, jobb hogyha nemzeti kézben van a vagyomban, nem olyan szemétaljas alak, mint, a, mint az, mint az eltele múltig a mindenfajta ilyen emberséget, meg logikát, meg ilyesmit így arrébb dobva, tulajdonképpen kizárt a Homlok az összes létező projektjéből, hiszen hát, hogyha elválsz a akkor én neked már nem fizetek túlárazott vasútfelújításokat, és így elapadt egyszerűen a Homlok pénze, ami ugye akkorát szóltak, ez már a tavalyi év volt, hogy, hogy leálltak ezek a vasútfejlesztések a Mészáros családnak a családi botrány miatt, ami tényleg egy ilyen nagyad eldobott kategória, hogy a haladás az mellette nem volt annyira nagyon feltűnő heteken keresztül még, hogy, hogy hát igen, egyébként van ennek az embernek egy foci csapata is. És akkor ott, ott is szép lassan jöttek, az, jöttek azok a dolgok, hogy eltűntek a pénzek, és hát az történt, hogy csődbe ment a dolog, Homlokzsot nem kapott pénzt a Mészáros Lőrinztől, meg nem vették be. Nyilván az összes létező állami projektből kizárták azonnal, és így szép lassan bedobta a az állami, mert szerintem részt lett, de hogy még durvább, hogy nem az, hogy kizárják az állami projektból, hanem, hanem egész egyszerűen a fővállalkozó az felmondja ja, igen. a szerződést. Ja, igen. Tehát, hogy igen, igen, és az ő a vállalkozója a, a, a homlok. És, és, és inkább lemondanak a szerződéstől, az építkezéstől, és ezzel, ugye, ezzel együtt megvárnak ugye, a, a, az alvállalkozatot is. És ez szerintem... Nagy... Erre meredek és itt most és a ez szerintem az egy önmagán túlmutató történet, mert állandóan arról beszélünk, hogy a foci őrült magyar kormány, meg ilyesmi, és a, a, a magyar foci részét szerintem tradicionálisan képező szombathelyi haladás, ami, ami, ami tényleg fontos szombathelynek, legalábbis viszonylag sok embernek fontos az, hogyha egy sikeres klú, klub lenne egyébként, akkor azt a 8000-es stadion stabilan megtöltenék valószínűleg minden egyes héten szinte. És, és, és ezt így simán hagyják azért, mert a lőrinc lánya vált. Tehát, hogy ez egy, és tehát, tehát, hogy nagyjából ennyi egyébként ez az ilyen foci kormány, hogy ezeket, ezeket simán ebbe beáldozzák. E ezt tudom mondani, hogy, hogy és ez szerintem azoknak is érdekes, akik, akik leszarják vagy röhögnek azon, hogy, hogy, hogy a magyar futball, ami történik meg akiknek esetleg jó, esetleg így jó érzéssel is tölt el, hogy valami a, a csődben a futballban, hogy, hogy, hogy ez nagyon sokat elmond egyébként a, a a, a, a rendszerről, hogy nincsenek ilyen, ilyen központi értékei, amihez ragaszkodik. Tehát, hogy simán belerúg a futballba, simán belerúg 56-ba, bármibe belerúg, bármilyen elvileg a palzsán szereplő értékbe vagy ügybe, projektbe. Hogyha a személyes érdekei, hogyha a személyes életének az alakulása, vagy hatalomtechnikai megfontolások, azt ö, indokolják. Tehát ö, nincs és... olyan, hogy nekünk fontos a foci, és akkor működni fog szombatáján. Nem. Ezt felülírja simán bármilyen Igen, személyes és történet. Sőt, és akkor ezt a ö, blokkot egy kicsit lezárva... Ö, ö, ö, ö, pillanat, azért, Sácsuk, tehát itt van egy olyan dolog, hogy, hogy én egy Kispesten valamennyire tapasztalom azt, hogy, hogy ha nagyon nagy a cór, akkor mindig nyúlnak egy picit a, a klubnak, és akkor valamit kicsit lendítenek rajta, valamit kicsit így átbillentenek, kicsit kicsit megszél. A mostriban hol látod az átlendítés. Igen, Ez az érdekes, hogy, a, hogy itt, itt valószínűleg le, szerintem akartak volna lendíteni rajta, de a homlokot birtokon belül az a kérdés, hogy ő akarta ezt, hogy lendítsenek, vagy pedig zsarolásra használta a haladást gyakorlatilag ilyen idézvére zsarolásra, hogy, hogy srácok, hogy ha most így jártak hozzám, akkor én megöntem a haladást. Ami azért egy, egy úgynevezett nemzeti érték, hát, amire ti meg büszkék vagytok én állandóan. Már szóval e azt azt, is, én ez messze a spekuláció, messze elvezet, Erő erőteljesebb ne erre erőteljes er cégeknél, amikor így nem, nem lehet. Tehát szerintem, hogyha akarták volna, megmentették volna a szavazást, nem, nem, nem hiszem, hogy reális egy zsarolása tudtak volna. Nem, hasz, hát nem, nem, hát, nem, csak hogy ez egy kicsit olyan, tűnik ez a szituáció. Meg azt feltételezett, hogy a rendszernek mindig nagyobb a zsarolási potenciája. Tehát, hogy mindig azt feltételezzük, hogy hogy nem a rendszert zsarolják valamiből ki, tehát mondjuk a, a szombathelyi fociból, hanem a, a rendszer zsarol bele embereket a fociba. Tehát, nem, hogy... én, itt, én itt teljesen ilyen ő... személyes dolgokról beszéltem, hogy ember-ember, és akkor, akkor neked lesz valamira ciki, hogyha, ha ezt hagyod be hát, És nem én ilyen nem rendszerbe gondolkodni, hanem ilyen konkrétan de... ilyen személyes, gyakorlatilag azt a társaságukban, hiszen én nekem... De, de, de, de várjál, én erre azt akarom, de a rendszernek meg ott vannak a kezében azok a dolgok, azt mondja, ha figyelj, ha nem takarod el innen, akkor mész a bőribe, mert hogy jó, hát tudunk róla szerintem még mindig egy jogállamban érünk. De hogy érünk egyébként, ez már egy másik dolog. A egy ez ez állam, abszolút spekulációknak nem nem az a terepe volt az elmúlt. Hogy de hogy egy, egy tipi, és azt szerintem egy ilyen embléma volt, hogy most a harmadosztai haladást, aminek egyébként a megmaradt ultra csoportja ott tartanak, hogy ők gyűjtöttek ásványvízre a csapatnak, ők vitték be az öltözőbe, hogy legyen frissítők, stb. stb. De szerinted itt egy kérdés, csak így közben. Vág, vagy ha ásványvízre gyűjteni kell, akkor ők ugye a haladás sportkomplexumban játsszák némelyik meccsüket. Az összeset ott játsszak, Mi a franszból fizetik a bérleti díjat? Az állam fizeti az egészet. De nem, a, a meccsnapra nem is kell A valami meccsnapra bérleti bérleti általában díjat. a klub éli a, a, a, a, a, a intézményt, ha az övé. Egyébként Homlok Zsolt által elnökölt klub, mert úgy tudom, hogy nem változtattak ott még mindig a felálláson, Na, na, ez na, mindjárt, mindjárt visszatérünk el, csak hogy, és akkor szerintem ezzel le is fogjuk ezt az egészet zárni, mert pont válaszolok erről a kérdésedre Tehát, hogy... Hogy, hát el hogy az már, már egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen emblematikus története ennek az egésznek, hogy ugye most a kupában az már MB3-as haladást összesorsolták a felcsúttal a ugye a Mészáros-Lőrincpoci csapatával, és hét durva nyertek, de hogy a köztévében ja, a köztévében adták ezt a meccset, és felvezetővel adták ezt a meccset. És sikerült a futball kárváriáját a, a, a köztévének úgy elmesélni, hogy mintha ez a csőd, ez egy természeti katasztrófa lett volna, ami egy ilyen dolog lett volna. Nem mondtak benne neveket, nem mondtak, nem mondtak klubelnököt, nem mondtak választ semmit, hanem hogy jaj, hát szegények csődbe mentek, az, az, az hogy ez mennyire pikáns, hogy pont a köcsök, beelnédést hogy pont a felcsútot kapták meg, aki ilyen nagyon-nagyon elveri őket. Egy, egy, egy erényt akart mondani az Rádám, hogy, hogy az is felmerül abban hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy, a. hogy az egy ilyen egészen Dolog, és, és egyébként ez is a, a rendszernek erről az arcáról nagyon sokat mesél, hogy mennyire érdeklődnek a foci rendtének, hogy simán lehazudták azt, hogy ott van valami, amit te is tudsz, mindenki tud, szombatén is tudnak az emberek, tehát hogy, hogy különösen a szombat helyen foci mesélő emberek nem teljesen hülyék, tehát hogy, hogy pontosan tudják, hogy mi történt, és a, és, a, és, a, és a köztévi sportműsora nem mondja el, hogy pontosan mi történt valójában. Na, és akkor a, a kérdésedre a válasz, hogy. Melyik kérdésed? hogy Megalakult. Tehát, hogy, hogy, hogy. És akkor van a futballgyűlő ellenzék, ugye, akit ugye mindig egy ez, betart a sportnak, meg ilyesmi. A hát is a tornából felmentett eleve. A továbbra is ellenzéki többségű önkormányzatot érdekli, az egész haladás jól láthatóan, ugyanis szeptemberben jött a ír, hogy ha megszavazzák, akkor megalakul a haladás 1919 labdarúgó korláta, vagy felelősségű társaság, ami az MB3-as futballcsapatot működteti jövő januártól. És ezt még meg kell szavazni, hogy valószínűleg megfogják. És a, a cég az önkormányzat lesz a többségi tulajdonos, az ügyvezető Keringer Zsolt, a haladás szurkolói köre lesz. A későbbikben az önkormányzat a szurkolók által létrehozott egyesületre egy os névértékű üzlet részt Tehát, hogy csinálnak egy ilyen közösségi valamit lehet, hogy nem lesz ez a konstrukciós sikeres, és valószínűleg nem lesz pénz nélkül, de hogy a Szombathely focit, az konkrétan megint a tornából felmentett lipsik mentik éppen meg Szombathelyen, és nem mészáros Lőrintis. Meg nem becsabály. Elmúlt években nem először volt tehát az önkormányzat már adott hitelt is a a klubnak volt, hogy átvállalt adóságot volt, hogy tulajdonrész szerzett, de ez nem, nem egy olyan unikális dolog, hogy átment időre az önkormányzat veszi át, de ez most menőnek hangzik, erre nem is hallottam, igen, hogy és szerintem Ez egy fantasztikus gondolat, és én nagyon drukkolok is neki. Csak ez ilyen múlt egy körülbelül, nem. Tehát, hogy szerintem kár... közepé úgy. igen. igen. igen. Ja, igen. És igen, szóval, ez, szóval szerintem ezért igazán sokat mondó ez a történet ezzel a lezárással, hogy a rendszer nem csak a saját ilyen, ilyen ilyen alantas családindok, mert őszintén szóval egy, egy, egy szombathelyi haladás e, e, e, több mint száz éves klubban kit érdekel, hogy Mészáros Lőrinc lányának éppen milyen ö, magánélete van, és hogy, és hogy nem csak, hogy hagyják, hogy ezek befolyásolják azt, hogy mi történik ezekkel a tradicionális értékekkel, vidéki büszkeségekkel, stb. stb., hanem még le is hazudják a csillagokat az égről egyébként, hogyha arról van szó, és, és, és, és, és nem, bocsánat, nem nem, nem is, nem is, nem, még csak azt sem mondanám, hogy lehazudják, nem is beszélnek róla, úgyhogy, mintha ez nem létezne. Én elképesztően menőnek tartom most így, hogy beszéltél róla, és bocsánat, nem figyeltem az elmúlt percben, de hogy ez ilyen iszonyatos, iszonyatosan menő ez, hogy a, hogy a szurkolói oldalról közelítik meg a, azt az új klubot, és hogy a város ennyire fontosnak tartja, hogy itt van egy, van egy ilyen 100 plusz éves közösség, és van egy klub, ami egyébként felteszi a várost a térképre, mert most, hogy őszintén legyünk szombathely, a cipőgyár, még talán emlékeznek az idősebbek, talán cipőgyár volt ott, de hogy egyébként milyen fajta. A szombathelyi mert... hogy Szombathely nagy nagyalmás megjött a faszállítás. Szigorúan a faszállításra gondol, természetesen. Igen, meg van, vannak valamilyen ó, ó, ó, ilyen római kori játékok, és kb. nekem ennyi az, amivel szombathely felállítható. A, a fesztivál, igen. a karnevál. Igen. Meg hát ne felejtsük el Peti barátunkat, akit nagyon szeretünk, és többször is voltunk. Vele. És én, én konkrétan miatt tudtam meg, hogy szombathely pontosan hol van. De, de, de igen, szóval. Ah, de autóbuszon is lehet érkezni. <gül> Igen, és ha már itt tartunk. Illetve úgy tudom, hogy felé a, a nagyon tehetségtere játékes, hogy a dologtaladnak hívják, ami egy nagyon jó szó. Szerintem ezzel mi dologtaladnak el is búcsúzhatunk. Két <gül> hét múlva találkozunk, ha minden igaz, egy nagyon izgalmas interjút hozunk nektek. És akkor boton beteszi a Marinak a... Fie, szerintem legyen az, hogy... hogy. Kikeresed a hogy, hogy kik, a... Kikerestem valami T.J. Máriót. azt ilyen kultúrát hanglemben elkezdjük... ...játszani. Ö, és akkor gondolom, ha utána. Ez? Ez, le, ez ő lesz az? Ha, ha. És Én akkor közben irányom, meg így... Ilyen. Közben pedig elkezdünk majd szépen el... Ö, de, haladási, de, össze, de ez a haladás szerintem egyébként még nagyobb szívás nekik, mint ez a Jó, ja, igen, egy kicsit Köszönöm meg visszállt a hangerőből, és közben elbúcsúszunk el, és... Sziasztok, ez a volt a hétvégi ételeked. kötekedő... Aztán egy focista gyerek, mind megáll a forgalom, és őket nézi meg. Oda fenn a jó Isten is megáll és nevet. Elővesz a zsebéből egy boros üvegem,